ayo baca siapa baca ayo jid hantar korek La sokoh, la sokoh bah. Alaman saat. Hm. Bun bala nasabun. Maya ibu. Utang ibu.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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له والشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Kita masih dalam lanjutan dari beberapa bab di antaranya bab yang sekarang ini kita baca terkait Penetapan dari Imam Bukhari Bahasanya Allah memiliki sifat kalam, sifat koul Dan yang semisalnya yang telah kita lewati dari penjelasan Yang sangat mudah dipahami dari kalamnya Syekh bin Bas Rahimahullah Ta'ala Qala Al-Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala al Allah Bukhari Al-Azbarakam, sahabat Allah Bukhari Al-Azbarakam, sahabat Allah Tis'in 7497 Hatta sana Zuhairu binu Harb. Hatta sana Fudail. An Omarata anabihu zuratah. Anabihu ratera telah anhu. Faqala. Faqala. ini. Siapa? Fakanya Abu Hura. Fakala hadi Khutijatu ini. Atatka bi'ina'in fihi ta'amun. Berkata, ta anhu, Ini khadijah. Tetangga kepada engkau. Membawa ina. Ina apa namanya? Bejana. Fihi ta'amun. Di dalamnya ada makanan. Alina in fi hissarabun atau dalam sebagian lapat riwayatnya adalah ina bejana di dalamnya ada minuman. Fakriha Fa min Rabbiy as-salama, fakriha Fa min Rabbiy salama Maka bacakanlah. kepada Khadijah. Atau sampaikanlah dari Rabb-nya, daripada Khadijah Assalam. Yakni Assalam datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyirha bi baitin min qasabin la sahaba fihi Dan berikanlah kabar kepada Khadijah Kabar gembira untuk dia apa itu berupa rumah di surga maksudnya min kosok tadi telah jelaskan min lulu luk, -luk palulu itu permata la sohobah la sohobah tidak ada suara yang menyakitkan dan mengganggu di dalamnya dan tidak ada kecapean sama sekali Fih ini dalam rumah tersebut yang ada dalam surga untuk khotijah. Ratalah anha. Lihat nomor tiga. Warawahu muslimun. Dan juga hadis sendiri, hadisnya imam muslim. Berarti hadis yang dikatakan hadis muttafaqun alaihi. Qalasih bin Fas rahimahullah ta'ala. Hada syahid. Qauluhu akri' ha min rabbiya Makbul, akriha min Rabbiha salamah. Nomer hai ini makbul yang pertama, salam makbul yang kedua. Kedua, bacakan kepada, kau tidak, bahwasanya ada salam dari Rabbnya. Salam, adalah termasuk kaul. Apam salam termasuk per perkataan maka dari hadis ini Allah memiliki sifat kalam. Kalamnya berapa Pak? Salam. Allah subhanahu wa taala takallamu. Dan dalil ini juga di bahwa mereka dalam mereka menegaskan bahwasanya bahasanya Allah surga adalah bahasa Arab. Bahasa yang dipakai oleh penduduk surga adalah bahasa Arab. Nah, ini sebagian aluran berseselar dengan hadis-hadis seperti ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Wa anna udan bahwasanya Allah yusallimu ala man subhanahu wa ta'ala, atas siapa yang dikendaki oleh Allah. Maksud si Allah dan Maha Tinggi Walillata Jibrilul alaihis salam yahmilu minallahi salaman liKhadijah. Jadi karena kan inilah datanglah Jibril, Jibril alaihis membawa dari Allah salam untuk Khadijah radhiyallahu anha. Faedahnya dari hadis ini adalah hadza fadlun kabirun liKhadijah radhiyallahu anha. Ini keutamaan yang besar untuk beliau. Al-Tala'an ini khutijah. An-Allah Amara Jibra'il Iyuballiqaha minhus salam. Pastinya Allah memerintah Jibra'il supaya menyampaikan kepada-kepadanya. Kepada khutijah. Apa yang disampaikan dari Allah? Berupa Assalam. Wa Wa'awiyubasyiraha biljannah dan supaya Jibra'il memberi berita gembira kepada khutijah berupa surga. Bibaitin Vilzena berupa rumah yang ada di dalam surga. Min Kosob. Rumah tadi yang dibangun dari permata. Dalam rumah tersebut tidak ada suara sohob. Suara yang menyakitkan. Tidak ada nasob. Tidak ada. Keluhan yang mencapekkan. Keluhan rasa capek tidak ada. Lah nasob. Nasob itu capek. Lelah. Tidak ada. Qala ulama berkata alul ilm al-qasabu yakni meneluklu yakni dibuat dari permata wala sibsakhun walanasabun, nasabun yakni la safi takbun wala itu suara sahayasihu siyahan itu ada dalamnya kecapaian dalam rumah tersebut enggak ada sia enggak ada suara yang yuzi perhatikan takyid di sini tadi kan dikatakan wala nasaba lana filil sinsi enggak ada sokop lana velil jinsi. sinsi apalagi ada suara sama sekali ada tapi enggak ada suara yang dan suara yang menyakitkan tentunya dalam surga ada suara tapi penafian yang dipakai lah penafian leluh jinsi ini bukan kemudian menafikan suara secara mutlak tanpa terkecuali. Tapi ada suara yang lain. Suara-suara banyak tapi suara yang tidak menyakitkan. Kenapa um, itu? Kenapa? Karena buktinya. Di surga ada kemauan, ada keinginan, ada kalam. Ya kan? Kalau tidak ada suara sama sekali. Bagaimana? Bagaimana? Maksudnya tidak ada suara yang tadi suara mausu pun fi anau fi hil idak tidak ada tidak ada Allah dalam suara tersebut tidak ada perkara yang mengganggu berapa suara tidak ada. Maka dikatakan walasiahun yuzi tidak ada teriakan yang menyakitkan. Ini yang perlu dipahami iaitu harus kita memahami sesuai dengan Hadis-hadis yang lain, nas-nas yang lain, bukan kemudian penafian satu wala sokoh babi hifihi, enggak ada teriakan sama sekali, enggak ada suara sama sekali, ada tapi yang ternafikan yang tertiadakan ini adalah suara yang mengganggu, teriakan yang mengganggu itu yang tertiadakan dalam hadis ini yang dimaksud. Kenapa? Karena banyak juga dalil yang di situ menetapkan bahwasanya penghuni surga punya kalam, punya suara. Ya kan? Bahkan suara seluruhnya suara yang menyenangkan. Yang terjadikan suara yang menyakitkan. Maka kehidupan di dunia ini seenapun apapun seorang hidup di dunia. Akan terganggu dengan banyak gangguan diantaranya suara-suara yang menyakitkan. Hidup bersama ahlu sunnah seenap apapun bersama mereka tetap juga terganggu dengan gangguan-gangguan yang ada. Khususnya di zaman yang penuh dengan banyak suara yang kecil. Suara dosa, suara sirik, suara kubur, maksiat dan yang lainnya. Ada pun di surga? Seperti tadi katakan, tidak ada suara yang menyakitkan. "Faleh zafihi shohobun menalkalam al mu'awwidh". Tidak ada dalam rumah tersebut untuk khutijah suara dari atau berupa kalam yang menyakitkan, yang mengganggu, yang merintang ini tidak ada. Wala nasabun mimma yuta'ibu. Tidak ada nasab kecapaian dari apa-apa yang mencapai kan tidak ada. Min Bahkan seluruhnya dari macam-macam ne'mat. Apakah untuk khuji saya sendiri? Bahkan semua penghuni surga penuh dengan macam-macam ne'mat. Maka ujian di dunia ini mudah-mudahan saja kita bisa lolos. Dari perkara-perkara yang menghiburkan, dari perkara nikmat dunia, nikmat dunia ini dibanding dengan nikmat surga, enggak ada seberapanya. banyak, enggak ada maknanya. Inilah saudara-hadis yang mungkin sebagai apa, sebagai perkara yang menghibur hati kita. Banyak perkara yang mendikat nanti akan digantikan oleh Allah kebaikan, mudah-mudahan saja. Mahu nak imun, mahu hidam rumah tersebut dalam surga Mahu nak yang perkara itu supaya perkara penolak nekmat. Kullu nak seluruhnya nekmat, seluruhnya menyenangkan fadah. Ya tu La alafat lihat. Ini juga sebagai bukti yang menunjukkan atas keutamaan. Ha, siapa? Khodijah. Dan juga ya tu La bahwasanya ala sehada, iaitu bahwasanya. Khadijah termasuk Mashutlahabil jannah Mendapatkan perseksian Rekomendasi Dia termasuk ahlul jannah Artinya kita di dunia ini Meyakini bahawasanya Khadijah ratalah anha Ahlu surga secara datnya Secara, secara takyin. Jadi secara nasnya Kita bisa menentukan dengan pasti Bahawasanya khadijah dengan seraya pasti beliau alu jannah. Wa ana minal masudlahum bil jannah anha, bahwasanya beliau termasuk orang-orang yang dapat sehadar persaksian dengan dia sebagai penduduk surga. Termasuk antara mereka sebagai penduduk surga adalah Khadijah radhiyallahu anha. Ya kan? Dan secara umum dari semua jannah nabi termasuk penghuni surga, surga tanpa terkecuali. Wahai yani benda lujur, iaitu hadis yang terkait dengan kau taman khutijah ini termasuk segi Wujud termasuk segi-segi alati. -segi. Fadlulat pihak khutijah itu Aisyah, di mana bahasanya khutijah memiliki keutamaan, kelebihan atas Aisyah. Waalaikum ya tiral azwa dan di atas kelompok majelis taman atas seluruh. Ajuat istri-istri rata la'an. Dan istri-istri rata la'an, rasulullah sallallahu alaihi rata jami'an. Ya kan? Taib. Dan berikutnya, kesempurnaan. Di antara banyak wanita yang punya kesempurnaan. Ya kan? Di antaranya adalah khadil rata la'an ha'a. Asal pertanyaan berarti kan marafa wa di sini burra tidak merafakkan artinya tidak mengangkat dari sampai rasul itu makna marafa hu hu uh, kepada apa hadis tidak mengangkatnya tidak mengangkatnya sampai rasul tapi dimauqufkan pada kalamnya beliau sendiri ini pertanyaannya bagaimana taujihnya bagaimana pengarahan kalimat ini Kok tidak marfu'? Jawabannya saban bas ada marfu'un fil riwayatil Dalam hadis ini ada riwayat yang marfu' dalam riwayat-riwayat yang lain wala Abu Hurairah tala'anhu min apa? Kaisihi min qisihi. Kis, itu apa? Pahamnya. Jadi bukanlah dikatakan oleh Abu Hurairah dari pahamnya sendiri dan dari ra'yunnya bukan min qisihi bukan dari pendapatnya sendiri fa <tuh> walahu hukmul raf'i ah lafadznya mauquf hukumnya marfu ah lafadznya mauquf kenapa dikata mauquf karena utsbanya Abu Hurairoh. tapi hukumnya marfu sampai kepada Nabi SAW. alaihi maka dikatakan marfu hukman Mawqufu lafdan gitu. Mawqufu lafdan, ma lafadznya dan hukumnya marfu. Tapi pertanyaan dari saya pertanyaan menasiih. Ma dzaka la Sari, yang dengar di sini adalah Ibnu Hajar. As-Sari yakni Sahibul Fath. Sahibul Fath Al-Bari. Ibnu Hajar Maka dikatakan ma dzaka la atau 7. Apa yang dikatakan oleh yang mansara ada di sini yakni maksudnya Ibnu Hajar jawaban dari sebagian muridnya qala al-habib bin hazar bil fathhi kitab 40 asar jilid ke-13 halaman berapa itu 69 qalu ana bi rathala an fa qala hadi qatidatu kada awradahu na begini Awradahu huna, sebab failnya awradahu. Hmm? Sebab failnya awradu sini. Hmm? Hmm? Siapa? Munazir. Kaada awradahu huna mukhtasaran. Walaqad ilu Jibril, kemataqadama bab-bab tazhibu ziqatija. Sedangkan dengar Imam Bukhari bentuknya muhtasor, ringkas. Sedangkan yang berkata di sini adalah Jibril. Sebagaimana telah lalu dalam bab Tazwij Khadijah bi Akhiril Manakib. Dalam bab Tazwij Khadijah. Pernikahan Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitabul Manakib. Ya kan? Antum sering mendengarkan acara manakib-an di Jawa itu acara manakib-an Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al-Fatihah Al itu namanya manakib nanti disebutkan dalam manakib itu beberapa keutamaan orang-orang yang disebut yang disebut di disebut disitu itu namanya manakib manakib sama dari kata? maqbah keutamaan kemuliaan ah keutamaannya Imam Syafi'i dulu gini gini gini gini gini, gini al-Fatihah dulu 1000 sekali mak malam seribu rakaat kalau sebulan-bulan al-Fatihah itu namanya mana Beberapa keutamaan yang dimiliki Leo puluhan-puluhan tertentu itu kemudian disebut-sebut, kemudian dikirimi Al-Fatihah untuk belionya. Itu acara manakiban. Ya. Acara mahdas. Acara bid'ah. Ya. Memang mereka para ulama punya manakib. Punya manakobah. Punya beberapa kemuliaan. Tapi kemudian... Disebut-sebut dalam satu materi kemudian dikirim Al-Fatihah ini, Moh, Moh Dasbit adalah din. Dan itulah ada negeri kita. Dari jengkal ke jengkal tanah banyak dikerumuni oleh orang-orang seperti itu, sesuatu sebagian tanah yang selamat dari Allah Taala, yang selamat dari antara ehdas dalam perkara ini. Artinya Al-Manaqib juga kita pelajari. Kita juga mempelajari Manaqiban, tapi Ya. Sesuai dengan apa yang telah tertera yang tertelah dalam kitabnya Alul Ilm di antaranya kitabnya Alimam Bukhari dalam Sahih Bukhari ini. Ngapum? Jangan kemudian kita enggak suka manaqib, siapa bilang enggak suka manaqib. Kita mengatakan mempelajari tentang beberapa maqama yang dimiliki oleh Alul Ilm oleh para anbiya, oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai seluruh alam seluruhnya. Maka kalau itu jangan kemudian Kita tidak suka menakib Suka Tapi bukan sebagaimana menakiban Mohdasa Demikian sholawat Kita juga sholawatan Tapi bukan cara yang Mohdasa Sama saja kita juga berpolitik Politik yang syar'i Seperti ta'lim ta Ini masuk politik Termasuk siasatnya para nabi Dan antaranya adalah ta'lim ta Mencari manusia Syaratnya Allah Menjauhkan manusia dari apa yang larang termasuk siasa syar'iah. Ngafum? Meninggalkan terdekatnya Allah termasuk politik. Nah. Tapi yang syar' yang syar'i. Mengesriman setauhid termasuk siasa yang syar'iah. Perhatikan itu. Jadi dalam bab tazwid Khadijah ada di akhir manakib adanya kitabul manaqib dalam Sahih Bukhari ada. Tapi bukan manaqib yang tadi telah saya ceritakan manaqib yang muhtasa. An kutay pada Bani Sa'id dan Muhammad ibn Fudail bin An Nabi anhu anna wa qala. Akasi prilu Nabi sallallahu Dalam sanat yang lain marfu. Jibril berkata datang Jibril salam kepada Nabi sallallahu Datang Jabir al-Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi ya Rasulullah. Berkata di kepada Rasulullah di Khadijah ila akhirih. Wa fi hadhay adaru anna at-Tusam al-Kirmani bi anna hadzal hadits maqufun mardudun. Nah. Dengan rintian yang telah disebutkan di sini oleh beliau Imam Ibnu Hajar ra nampak jelas bahwasanya kepastian yang dipastikan oleh al-Kirmani Bahasanya ada sana, ada sana. Siapa yang mau kukuh berhenti semua pada seorang Sahabiyahnya Bureero tidak marfu. Kepastian tadi dikatakan kepastian yang tertolak mardut. Inta <tuh> habis kalam yang dinukilkan oleh seorang toleb di sini dari kalamnya Ibnu Hajar Rahimullah Taala. Maka perhatikan Sheikh bertanya kepada muridnya Madakolasare. Nah, Dia punya pengetahuan. Bawasannya di sana ada komentarnya siapa? Ibn Hajar terhadap sebagian alul ilm yang mengatakan bahwasannya ada di sini. Hadis yang mau hukuf. Maknanya telah dilewati oleh sahabat bin Bas. Bahwasannya di sana adalah sebagian alul ilm yang mengatakan hadis sini adalah hadis yang mau hukuf. Apa mau hukuf? Cuma berarti pada seorang sahabi saja. Padahal dari wajah yang lain bahwasannya ada di sini marfu sampai Rasulullah SAW. Maka dikatakan di situ al-hudzat, hudzat apa? Alam? Alim? Hudzatul Alam? Alam? Siapa yang mengetahui sebagai hudzat atas orang yang tidak mengetahui? Nah, maka itu, itu perjalanan kepastian yang dipastikan oleh Al-Qur'an ini bahasanya hadits mak Muqof tertolak dengan penjelasan yang telah kita lewati. Maka benarlah siapanya alulilah bahasanya lahirat abba adalah fatah. Artinya Sahil Bukhari yang telah disarang. Berupa Fatul Bari. Ini sudah. Mencukupi mentok. Sudah. enggak ada yang mampu lagi. Yang punya kemampuan. Di atas apa yang telah jelaskan oleh Imam. Ibn hajar terhadap. Sahil Bukhari. Baik. <tuh> Pertanyaan yang lanjutnya. jadi ya Syekh bertanya. Takal lama ala. Min. Qasabit. Abil aini. Takal lama siapa di maksudnya? Apakah Ibnu Hajar berbicara tentang lafad min qasabin yang terdapat ter ter ter dalam hadis? Bapak syirah bibaikin min qasabin Atakah ala'ini berbicara? Nah, Maksudnya gitu. Awil a'ini takal lama. Apakah ala'ini berbicara? Sebagaimana juga? Yang lain mungkin berbicara? Ini pertanyaannya. Takal lama ala min qasabin awil a'ini? Artinya apakah Ibnu Hajar berbicara? menjelaskan tentang bab asyirhabibatin min qasabin atau kalau al juga berbicara jawabannya perhatikan talib seorang talib disitu menjelaskan qala al-imam al-aini bi umdatil qari jadi kitabnya al-aini namanya apa umdatul qari silid ke-25 juz ke-25 bukan silid juz ke-25 halaman 160 kau luhu min kosa bin al-kirmani yuridubi kosa bat dur. Al-Mujawab. Dur. Dur. Bukan ingat kamu. Dur. Jamaknya durar. Ya kan? Perhatikan. Berkata ini. Berkata ini. mana kosa tadi. Al-kirmani mengatakan bahwasanya yang dengannya adalah. Kosa bat dur. Kau sahabat jurutnya apa? Al-Mujawab. Apa yang menjawab? Yang beronggah. Hmm. Apa tadi? Dur. Permata yang berongga. Itu rumah yang dicalonkan untuk khotih Zara Tala Anha. Wakila istilahul jawariyin. Ayakulu kosobun menadur wa kosobun meneljauhar nah, Kila ini adalah dikatakan menurut kil berarti lemah Jadi kalau ada kil berarti jari ini bahasa jawab Menunjukkan bahwasannya nukilan ini lemah Penetapan yang dibawakan ini adalah tidak Sebagai penetapan yang pertama bahwasannya Permata yang berongga itu tidak pakai sigok katanya. Tapi kalau dikatakan kosop ini berupa permata dan dari jawar ini termasuk dikatakan kil berarti di situ termasuk penunjilan yang tidak diakuratkan. Wa kalaul harabi ada bi kosrin min zamrot min zamrotatin. Mujawwafatin awaminan min lu'atin lu mujawwafatin. Keser itu istana. Keser istana. Haruhi mengatakan. Ya ini. Baik di surga tadi untuk khadijah adalah istana untuk beliau. dibikin dari. Ya semacam-semacam. In, intan permata dan yang semisalnya yang berunggah. Nah itu. Qawluhu la sahaba fihi ay la siyaha wa ada suara yang tadi mengerikan dan menyakitkan di dalam rumah tersebut. Qawluhu la nasaba ay wa la ada kecapekan, enggak ada kelelahan. Wa Dawudi ya anila aywaja. Iwat. Iwaj. ada kebengkokan. Hmm? Gak ada kecacatan. Iwat itu tidak ada cacat. Tidak ada kekurangan. Semuanya lengkap. Semuanya sempurna rumah. Tadi yang diperuntukkan oleh untuk khutijar ta'ala anha. Berarti kan? Waqala lihmamilkastala ni rahmat ta'ala. Cerit salis. Sa'fami atin waqam salli sabi'in. Kau lumin kosak. Menlu'lu'atin mujawabatin kama fil mu'jam al-kabir. Littabro'ni makanal. Apa? Apa? faqrah. Inda kalamul hadirin rasulullah menekankan rumah yang diperuntukkan untuk Khadijah sebagai pusra bagi beliau radhiyallahu anha adalah dibikin dari bahan yang paling mulia, paling bagus, paling istimewa, paling termahal ini berupa apa? Kintan dan permata. Ber Sahih dari hadis tadi adalah kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala berubasa salam dan salam adalah termasuk kalam inilah penetapan Imam Bukhoy dengan dari sini Allah memiliki sifat kalam ya kan? kita juga memiliki sifat kalam tapi kalam kita tidak sama dengan kalamnya Allah ta'ala ya kan cuma sama namanya saja ada pun kemuliaannya, ada kemuliaannya. Sungguh jauh ber berbeda. Baik. Kalau rahimu Allah ta'ala hadasanamu adu benu asad. Akhbaran Abdullah, akhbaranamakmar, anhimanhammami benimu nabbih. Anabiratala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Anakala, kalallahu. Haa, kita tengok. Kalaulahu berarti Allah yang ber, berkata. Adat tuli ibadil asolihin malah ayun rat walau dunun samiat walau kotor ala kolbin ala kol lebih Allah ta'ala berfirman dalam hadis ini karena diskusi. Hmm. Adat tuku sediakan. Hmm. Adat tuku sediakan, kesiapkan. Ya kan? Kalau orang Jawa bilang aku siapkan Aku sediakan Kalau orang Sumatera aku siapkan Sudah selesai hmm, Sudah siap? Sudah selesai Ya kan? Ya mari Siap makan kita berangkat ya. Maksudnya selesai? selesai saya makan Kalau kita siap makan baru permulaan mama Makan ya. Jadi adat tukum Sediakan, ku persiapkan untuk para hambaku yang soleh. Maksudnya apa? Di surga. Malah Raat, Wallahu Dzunnun sangat. Apa yang enggak pernah dilihat oleh mata. Dan apa yang enggak pernah didengar oleh telinga. Wallahu Tadallah kalau lebih besar dan enggak apa yang enggak pernah terlintas pada hatinya manusia. Coba bayangkan. Enggak pernah dilihat oleh mata, enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah terbesit dalam tidak pernah terdapat hatinya seseorang. Disediakan untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang so, yang soleh. Maka untuk itu kita semua tahu tentang kategori soleh. Ya kan? Sifat-sifat orang yang soleh itu seperti apa? Dan kita tahu. Ya kan? Bukan kok yang nyanyikan. Ya kan? Kang Aran soleh. Nah itu. Bukan itu. Nah. Dianyikan oleh mereka. Kang Aran. Soleh. Bagus hati ini. Nah, ternyata. Aku, Nang kuburan. Ya kan. Eh das. Bid'ah. Kurafat. Mahasyiat. Semuanya digiring. Dikemas. Disebarkan. Nah. Dikatakan apa? Kang Aran. Soleh. Nah itu. Nah. Jadi kita harus tahu tentang shaleh. Shaleh itu apa? Tidak ya kan? akan perkara itu jadi shaleh. Kecuali yang mencocok sunnahnya Rasulullah SAW. Ya kan? Dan tidak akan shaleh itu diterima, kecuali di atas hati yang murni, ikhlas karena Allah SWT. Shaleh secara tahir. Wudhu, kaifiyahnya, tata caranya, Masya Allah di atas sunnah. Tapi ternyata apa? supaya dipuji oleh orang. Ya kan? Salat dalam zahir tapi marduud. Apa pun ah tertolak. Maka nah, lalu itu kenapa dikatakan amal saleh? Yam toki sunnah. Kenapa diterima kan salat di ketika di atas eh, ikhlas semata. Perlu di sana ditekankan oleh alul ilm syarat diterimanya syartu qabulil amal adad tu dua al ikhlas wal muta mutabaah. Jadi kembali katakan saleh almutaba'ah. Muta, Mensoto mengekor siapa akhwal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Gadah zuli mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu. Ah ini. Dan yang lainnya maka lihat perhatikan. Dari sinilah al benar-benar memerinci. Ya kan? Suatu kaidah supaya amalan kita menjadi saleh dan mat, makbul. Bukan kau kan orang saleh kan orang saleh? Ya ambur saja. taib As-saurah, yakni fil jannah. Nah, tengok. Di sini kan tidak ada. Ah, adatul ibad salihin malaa'ikun ra'at wa laudzun samiat. Enggak ada kalimat surga. Maka penjelasannya yakni fil jannah kama fil ukhroi Maksudnya adalah di surga. Adat tuli ibadil asolihin ini enggak ada kalimat surga. Ku sediakan, ku persiapkan bagi hamba-hamba ku yang soleh. Apa yang enggak pernah oleh mata, apa yang enggak pernah didengar oleh telinga, enggak pernah terlihat dalam, enggak pernah terlihat dalam nantinya seorang manusia. Di mana? Enggak ada penyebutan di surga. Kenapa? Karena sebagaimana dalam riwayat yang lain, Wa taamin kalamihi Jalla wa Ala. Tadi kalau Allahu tadi. 'Adat tu. Ada sakid, yaqulullahu 'adtu ku sediakan. Allahu ya wa iyyakum minhum. Jadi yani semoga Allah Allahu ya wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan kita dan kalian semuanya di antara mereka yang orang-orang saleh yang dapat apa? Dapat keutamaan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah terbesit, terlintas dalam hatinya seorang pun. Nah. Gampang. Ya kan? Gampang bagi orang yang diberikan oleh Allah kemudah kemudahan. Sulit bagi orang yang diberikan oleh Allah kesulitan. Maka kita minta kemudahan dari Allah SWT. Maka kita minta kemudahan dari menjadi orang-orang yang sal salih. Ya. Nah. Tayyib, Allahul Mustaan, Allahul Mustaan. Nah, Tayyib, ini doa dari beliau sebenarnya Allahul Mustaan Allahu Mustaan Allah tempat untuk minta pertolongan. Allah untuk minta pertolongan menjadi kita orang-orang yang soleh. Maka perlu ikhtiar, ya kan? Perlu capek, perlu lelah, meninggalkan untuk dan yang semisalnya belajar niat yang baik niat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahih dari ataupun maksud dari hadis ini bahwa lima bukan di sini adalah penetapan bahwa Allah punya sifat kalam qala Allah, Allah berkata. Bisa dengan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr semuanya adalah qaulnya Allah Subhanahu wa taala di atas kaifiyah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah Subhanahu Wataala. Tapi mesej Allah kita cukupkan dan di sini Subhanakalaulahu Ma'afum Jackaustallah Ilailah Antas Taqubratabu Alaiqol